Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan -ham Alhamdulillah Alhamdulillah -ham, mubarak -ham, mubarakan Alhamdulillah Mubarakan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama tasliman katsiran mazida wa ba'da Fa hayal ihwana na Fa wa salaama fi dunya wal akhirah Warhimni warhimakumullah jami'an Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita di waktu yang mubarokah ba'da shalat subuh yang mana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa Nabi Rahmah. Lisanul Iabliu alaihi salatu wasallam menyatakan al-barokatul fi bukuriha. Keberkahan itu pada waktu paginya. Maka tentunya kita memohon taufik kepada Allah swt agar kita semua bagian dari hamba-hamba Allah swt yang dikehendaki padanya keberkahan dalam bergaara ilmu, amal dan keistiqomahan. Demikian besar apa yang diamanahkan kepada anak terkait dengan majelis kita kali ini untuk mengangkat sebuah tema dalam perkara as -Sobr. Kita teringat bahawa Sayyidina Nabi Allah s.a.w. Lisan mulia beliau alaihi s.a.w. menyatakan As-sabrudiya Kesabaran itu adalah cahaya Maka bisa ditengok Baraklahulana wa'iyakum Bisa dilihat, bisa disaksikan Bagaimana tingkatan atau kedudukan orang yang bisa bersabar Wahai hadina, Wahai hadina. Semoga Allah Swt berikan taufik kepada kita semua. Kita bagian dari yang dikehendaki padanya kesabaran nantinya. Setelah kita tahu bagaimana bimbingan dari agama yang mulia ini, agama yang kita bernaung bersama, kita beruk bersama, agama Islam yang Allah Swt jamin bahasannya al-hak kebenaran itu. Berada di atas Islam itu sendiri di mana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, Inna dina inda allahil islam Sungguhnya agama yang hak Agama yang benar Itu hanyalah Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang namanya as-sabar Sabar itu Suatu yang mungkin ringan dan mudah Diucapkan dengan lisan kita masing-masingnya Namun sesungguhnya As-sober ini memiliki makna Dalam kehidupan kita masing-masingnya Makna yang sangat mendalam Yang tadi disinggung bahwasanya Rasul alaih salatu wassalam Melalui jalan sahabiyun jalil kita tahu Abu Malik alas'ari radiyallahu ta'ala anhu ardham dari riwayat alimah muslim rahimatullah alaihi rahmatan wasiatan wa ghafaralah beliau alaihi salatu wassalam beliau alaihi salatu wassalam menyatakan as-shabr biya barakallahu lana wa iyakum sabar itu perubahan cahaya Dan di dalam kesabaran itu sendiri Merupakan amalan yang terpuji Dan pelakunya yani Yang bisa bersabar Agar selalu terbimbing Di atas al-haq Dari makna Adhiya tadi Di mana asy Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala rahmatan wasiatan wa ghafaralah memberikan keterangan di dalam majmuk fatawa Dalam risalah beliau jilid yang ke-10 halaman yang ke-40. Beliau Rabbal Alaih Wa Taala Rahmatan Wasyaitan Warafaralah menyatakan di mana asyabber ini merupakan suatu petunjuk atau hidayah yang tidak mungkin bisa diraih melainkan dengan ilmu. sedangkan terkait dengan al-yusr. Yenik kemudahan. Dalam meraih ilmu tadi tidak mungkin bisa dicapai dengan adanya al-sabar. Kesabaran. Maka al-sabar ini Masuk pula dalam pembahasan Al-Imsaq Ia yani menahan Sehingga seseorang ketika Menyatakan dirinya bersabar Maka lisannya tidak boleh keluar Dari batasan-batasan Yang ditentukan oleh Allah wa Di dalam syariat ini Yang sebelumnya hatinya Betul-betul Ada ketundukan dengan menahan rasa kesal ataupun mungkin kegundahan dan semisalnya dari ketetapan dan ketetuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lisannya pun bisa tertahan dari keluar ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Diikuti dengan Al-Jawarah Anggota badannya Dia buktikan Tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan Maksiat kepada Allah SWT Sehingga hakikat as-sabar Kesabaran tadi arus meliputi dari tiga sisi di atas. Ayo lah rahimani warahimakumullah jami'an. Singkat betapa besar dan agungnya ketika seseorang mendapatkan karunia yang besar ini dengan as-sabar. Qolbu, lisan dan anggota badannya Tunduk dan mengikuti Apa yang telah menjadi ketetapan Allah SWT Dan dia pun bisa menahan diri Dari hal-hal yang bisa menjurumuskan kepada al-dhanub Rosal Di dalam Kitabullah dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sabrat itu sendiri. Ada empat kalau kita mau. Betul-betul terdabur dalam baca Kitabullah Dari ayat per ayat. Dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis beliau. Dari kutubul-kutubul hadis Maka As-sobr ini Ada beberapa Lafad Yang ada padanya Yang juga memiliki Kandungan makna yang berbeda-beda pula Di antaranya Sobrun Juga Tasobur Demikian pula istibar Juga musabar Sabar itu sendiri Baraklahulana wa'iyakum Ini yani merupakan kesabaran Yang bisa dikerjakan dengan gampang Yang mudah Itu sabar Ada pun tasabur tasabur itu kesabaran yang diamalkan atau dikerjakan dengan upaya dan perjuangan maka ketika kita mendengar dari kalangan ihwanana memberikan sehat kepada kita tasabur ya itu tahu bagaimana makna yang berat atau musaib yang menimpa kita sabar yahi. Kita pernah mendengarkan. Betul nasihatnya ini mengingatkan kita bahwasanya sabar yang perlu kita jalani ada upaya dan perjuangan di situ. Demikian pula terhadap dengan istibar. Istibar ini adalah puncak dari tasobur Dari apa yang dia upayakan perjuangan untuk meraih kesabaran tadi Dia betul-betul berjuang dengan upaya yang sangat Sehingga meraih puncak dari kesabaran tadi Demikian pula tadi disebutkan adanya musabarah Musabarah Itu bentuk kesabaran Yang diamalkan atau dilakukan tatkala Seseorang ini di bidang tempur Karena tekanan jiwa Yang mengarah kepada kejelekan Yang Allah SWT sifati Innan nafsa la'amaratu bisu' Sungguhnya jiwa ini sungguh Memberitahkan, mengajak kepada perkara-perkara yang buruk Terkadang muncul Pikiran-pikiran Yang tidak pada tempatnya Ketika seseorang ini berada Pada medan tepur Yang jihad fi visibilillah Maka dia dituntut untuk musabar tul betul menahan jiwanya tadi untuk tidak terlena dengan ketakutan yang sedikit dalam perkara duniawi karena terkait dengan amalan jihad fi sabilillah seorang yang berangkat jihad ini harapannya adalah mati bukan yang lainnya kalau dia menempuh jihad syar'i Karena tahu fatihah dan keutamanya sangat besar, ketika dia tidak kembali. Barakallahul Anwakum. Aiyolahwalanah Rabbimani wa Rabbimakum Allahu Jami'an. Maka ketika kita tahu dari beberapa lafadz-lafadz yang ada pada asbabr dari makna-makna yang berbeda pula bahwa di sini kita perlu memahami bagaimana kondisi sabar ini dari sisi keterkaitannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama As-sabr di sini yakni yang dimaksud dengan kesabaran. Itu bersabar, as-sabr billah. Yani sabar. Terhadap Allah Subhanahu wa taala Sehingga ketika dia sebagai seorang hamba ini Membutuhkan pertolongan Meminta bantuan Maka disandarkan hanya kepada Allah SWT Maka asabru as billah ini yani memohon bantuan kepada Allah Rabbu Natabaraka wa Ta'ala. Dan dia pun harus meyakini. Bahwasnya dialah yang kondisinya bisa menjadikan dia seorang hamba yang bersabar. Karena memang kesabaran ini ibarat lahu lana wa dia bisa meraihnya semata-mata ma ummah minallahi subhanahu wa taala wahdah bukan atas dasar kemampuan dia semata maka dia pun harus bersandar dengan ashabrulillah di mana Allah subhanahu wa taala nyatakan di dalam tanzilnya dalam surah An-Nahl ayat yang ke 127 dua puluh tujuh, wasbir wama illa billah. Ini khitabnya kepada siapa? kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah subhanahu wa taala nyatakan wasbir dan bersabarlah lil amr. Wahai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali atau melainkan dengan bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari ayat ini ayat ini, Ayahulahana fahayakumullah fitaatihi wasallamah fit dunya wal akhirah warahimani warahimakrubullahu jami'an. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan bantuan pertolongannya kepadaMu Wahai Rasul Allah SAW untuk bisa bersabar, maka niscaya engkau tidak pula bisa bersabar. MasyaAllah, ini Nabi kita Muhammad SAW, seorang penghulu bani Adam yang kita tahu nanti dia mulai akhir. tidaklah pintu al-jannah itu terbuka kecuali beliau sallallahu alaihi wa alaihi wa orang pertama yang masukinya diberikan bimbingan dengan penuh ketegasan dari Allah SWT maka bagaimana sekiranya orang-orang yang kondisi merotib tingkatan-tingkatannya di bawahnya tidak bisa seorang ini bersandar hanya dengan Ringan bagaimana yang kita saksikan keunggungan kaum muslimin. Sabar kita. Maka sabar ini baraklah-larak yaakum butuh. Disandarkan kepada zat yang maha mampu untuk menjadikan masing-masing kita ini sebagai hamba yang sabar. Ashabru billahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ayuhalaihwanana rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya Adalah Ashabarulillah Yakni Bentuk kesabaran Yang dilakukan Dengan sebab Kecintaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semata-mata Karena betul-betul mengharap wajahnya dan ingin mendekatkan diri kepadanya semata, bukan karena riaan, ingin nampak, ingin dipuji atau tujuan buruk yang lainnya, bukan. Di mana kita, Ayah Alewana Naurahimani Warahmatullahi Wabarakatuh sebagai bagian dari agama. Yang memang demikian Tidak khawatir Dengan adanya celakan Tidak pula mengharap pujian Maka kita betul-betul harus menyandarkan Asabru ini Lillah Tatkala fitnah datang bergantian Kita ingatkan Bagaimana kondisi fitnah-fitnah dalam perkara din khususnya, yang kita tahu kemarin bersama kita, atau mungkin barusan tadi bersama kita. Tapi karena fitnah-fitnah yang bergelayutan demikian menyebar, tidak ada seorang pun yang merasa aman dari fitnah-fitnah ini. Kecuali dia memiliki ashabarulillah. Mungkin kalau kita bisa muhasabah. Hanya karena terkaitan dengan selembar kertas yang mungkin. Bagi orang yang mengetahui bagaimana kondisi rendahnya tadi. Bisa berbalik dari manhad dan akidahnya. Untuk membela secara babi buta apa kertas tadi? Selembar ijazah. Demikiannya kita ketahui. Maka butuhnya seorang ini memiliki ilmu terkait dengan asal berulilah tadi. Semata-mata ketika dia melakukan amal yang solehah yang dia tahu bibingannya di atas kita sunnah tentunya ala fahmi salafil ummah maka dia semata-mata karena kecintaan dan taqarruban ila Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala karena seberapapun besarnya pujian seseorang kepada kita Sesungguhnya yang paling tahu kondisi kita Hanya diri kita masing-masing Dan juga Allah Rp.w.t Tentunya Maka apa Arti dari sebuah pujian Yang kondisinya mereka menganggap seorang ini Mungkin wah masyaAllah dan yang lain Tetapi menipu bisa menggelijirkan nasallahu alaihi wasallam wal rahimani wa jami'an <Sessizekan> adapun sabar yang berikutnya yakni as ma'allah di mana seorang hamba ini dituntut sabar yakni kesabaran seorang hamba bersama syariat Allah Rabbuna dengan segala ketentuan dari ahkam-ahkamnya hukum-hukumnya secara berkesinambungan berupaya pula untuk senantiasa berada di atasnya dengan istiqamah Di atas hukum tersebut Dia berupaya untuk melakukannya dan mengamalkannya Dengan segala konsekuensi yang ada padanya Maka bagian dari asabrum Allah ini Ketika seorang hamba ini Hidupnya dikendalikan dengan syariat kapan saja dan di manapun ia berada masyaallah jadi ia ya, duru ma'dalil ma bisa jadi dia mungkin berpendapat dalam perkara ahkam akam kada waqada ternyata setelah datang penjelasan yang berikutnya oh pendapat yang anda sampaikan kemarin yang diduga dari ini ternyata ada yang lebih menguatkan Ia ya, duru ma'dalil ma Barakalahu la nawa iya Maka di sini ayolahkuananarahi mani warahimakumullah jami'an di dalam kehidupan kita bersama di dalam dunia yang fana ini, tak kita berupaya untuk menjalankan agama Allah swt para ulama kita memberikan bimbingan-bimbingan yang ringkas bibingan-bibingan yang gamlang yang mudah untuk kita bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu yang menginginkan kebaikan ini bisa meraih yang namanya as tadi dengan pembagian yang para ulama kita barakallahu liikum meringkasnya yang di antaranya ayyuhal ladzina amanu rahimakumullah jami'an Seorang yang berupaya sabar di atas ketaatan kepada Allah Robbunatobarokahwataala dengan selalu mengerjakan segala perintahnya, ini yang pertama. Ketiga, seorang diberikan taufik oleh Allah Taala, bisa menjalankan perintah perintah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Di atas ketaatan Maka ini karunia yang besar Karunia yang Allah SWT berikan Lima yasya bagi siapa yang dikehendaki Baga kenikmatan yang besar ini Janganlah Menjadikan seorang teri terlena. Ketika dia melihat. Ada dari kalangan saudaranya. Mungkin tidak bisa dan tidak mampu. Berada di atasnya yang demikian ini. Maka ketahuilah. Karunia yang Allah SWT berikan kepadanya ini. Adalah sangat besar sekali. Sehingga kita bisa menjalankan ketaatan, Bisa menjalankan perintahnya, Ini taufik min Allah s.w.t semata. Kita harus menyadarinya, Kita bisa bersabar, Di saat, Kondisi, Cuaca sangat dingin mungkin, Kondisi yang mungkin, Memberatkan, dari anggota badan kita masing-masing untuk bangun di waktu pagi, tapi atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bangkit dan bangun untuk menjalankan amal yang amalan-amalan ketaatan itu diberitakan oleh Allah Robbunatubarokahwataala. Ini kesabaran yang menjadi bagian. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Demikian pula ketika Kita bisa bersabar Dari perbuatan maksiat Yang dilarang oleh Allah Rabu wa ta'ala Meskipun kondisi asal jiwa kita masing-masingnya memerintahkan perkara-perkara yang buruk, tetapi dengan taufiknya kita bisa tertahan dari maasi terhadap Allah Swt. Ini perkara yang sangat besar. Ayo lekukan anak. Rahimani warahmatullahi wajahnya. Tetapi kita tahu bimbingan-bimbingan syariat ini. Kodaan, rayuan, hasutan, tipuan, bisikan. Bahkan tiupan kata Nabi Allah Alaihi AS dari saytan. Yang terkutuk ini. Luar biasa terhadap Bani Ahdam khususnya. Untuk digelincirkan kepada dosa. Maka tanpa taufik dari Allah swt, tak bisa seorang ini bisa bersabar untuk tidak terjatuh pada perbuatan makzut dan bisa menahan diri pula dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Robbunata Barokahwataala. Dan yang berikutnya. Betapa besarnya nikmat yang Allah Swt karuniakan kepada seorang hamba, tak dia bisa bersabar terhadap masa ibu dunia, musibah-musibah yang menimpanya dari urusan-urusan dunia wih ini, yang tidak mudah yang demikian ini keluar dari lisan seseorang. Kecuali kembali itu semua datang dari taufik Allah subhanahuwataala semata. Kita teringat kisah yang agung yang mulia dari salah seorang Sahabiyah saat itu, Ummu Salamah radhiyallahu taalaanha warahmatullah. Tatkala dikhabarkan kepadaannya, suami tercintanya bugur di medan tempur. Apa yang keluar dari lisan Mulia Sahabiah ini, walaupun Kolbunya saat itu dikisahkan dalam hati, di benaknya mengatakan, siapa nanti yang akan menggantikan kondisi suamiku, sementara dia yakin. Suaminya tadi gugur di medan jihad Fisidililah Bersama Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Jihadnya Dalam kondisi saat itu Para sahabat yang lainnya masih hidup Tetapi lisan Mulianya keluar Dengan penuh Keimanan dan ketudukan Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati Wa akhlub awa ahlif li khairan minha Betul-betul yakin Bahawasannya Dia memohon kepada Allah Rabbuna tawaraka wa ta'ala Untuk mendapatkan ajar di sisinya Dan mengharapkan pula Ganti yang lebih baik Dari musibah yang menimpanya Barakulah la'na wa'iyakum Sehingga terjadilah apa yang terjadi Kedudukannya naik tinggi Bagian dari Umahatul mu'minin Karena dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maswa ibu dunia Pasti menimpa dan menimpa Di antara kita Tapi lisan-lisan ini Kalau dia bisa Berucap dengan ucapan yang dibimbingkan di dalam syariat yang mulia ini akan menghantarkan kepada kemuliaan yang jauh kedudukannya. Wallahi ahdina, wallahi ahdina. Wa wallahu ahyadina, wallahu ahyadina. Fa ayyahalihwana na rahimani warahimakumullahu jamian. Ini bisa dirujuk di dalam risalah Syekhul Islam Ibn Taimiah, Rahimallahu taala rahmatan wasiatan bangun wa farolah dalam risalah beliau. Kau idah visover. Demikian pula, sebahagiannya ada pada syarh Sahih Muslim karya Al Hafidh Nabi Abu Zakaria, rahmatullahi rajim. Masalah sekarang, bagaimana tatkala di antara hamba ini Ada yang mungkin berkeluh kesah kepada Allah Robbunatabarakalawatana? Apakah ini bagian dari yang menafikan kesabaran? Maka kita merujuk kembali kepada kita Allah dikisahkan di dalam kita Allah dalam sorot, uh, fi sorot Yusuf. Di mana Nabi Allah Ya'kub alaihissalam Menyatakan Ketika Mendapatkan Khobar atau berita dari anak-anaknya Ini kisah yang panjang Tetapi Ucapan Nabi Allah Ya'kub alaihissalam Yang diabadikan oleh Allah SWT Dalam tansilnya ini Menjadikan dalil bagi kita semua Bagaimana kedudukan seorang yang berkeluh kesah Kepada Allah Rabbu Nata wa Ta'ala Di sini dinyatakan Qalah Nabi Yaakob mengatakan Inna ma azkubati wa husni ila Allahi Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun Beliau alaihi salatu wassalam Menjawab dari apa yang dikisahkan oleh putera-puteranya Dari sesungguhnya hanyalah kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala Aku mengadukan Kesusahan dan kesedihanku Dan aku mengetahui dari Allah Apa yang kalian Tidak mengetahuinya Demikian pula Beliau alaih salatu wassalam Menyatakan Fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semuanya kepadaku." Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Sehingga ketika mengadu Mengeluh dalam perkara-perkara yang demikian ini Perkara yang Ada teladan dan bimbingannya dalam kitab Allah Keluh kesah mengadukan justru Yang utama adalah kepada Allah Dan masalah berikutnya Ayo Allahana rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang yang namanya kita hidup di dunia ini ada masalah-masalah yang menghimpit dari kesulitan-kesulitan baik duniawiah ataupun yang terkadang terkadang masalah-masalah ukhrawiyah yang kita tidak tahu ilmunya. Kita mengadu curhat kepada yang lainnya masalah dininya atau masalah duniawiah. Terjadi yang demikian ini Bagaimana hukum di dalam syariat ini Terkait yang demikian ini ketika Seseorang memang butuh meminta Bimbingan Atau mungkin Bantuan yang sifatnya dimampui Dari Hamba yang lainnya Dari kesulitan-kesulitan duniawiah Semisal seorang yang datang mengadukan masalah dunianya dari rasa sakit yang ada pada dirinya kepada seorang tabib dokter mengeluhkan ini dan itu sebagai bentuk keterangan ini yang saya rasakan maka perkara yang jauh, boleh? Atau seseorang yang mungkin butuh. Dia mengadukan hal-hal yang menghimpit Dari permasalahan-permasalahannya Yang dia memang berhak Untuk diadukan Seperti seorang kodi, hakim dan semisalnya Perkara yang boleh Karena dia tertolini Atau mungkin sekedar saran atau solusi Ini jalannya mungkin Dan yang lainnya perkara yang Boleh Namun ayolah wanana rahimahnu warhamu Kebangsaan dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak ada seorang hamba yang memiliki kemampuan atasnya, maka hendaknya masing-masing kita menyadari betapa besarnya ketika menyerahkan kepada makhluk yang kondisinya masing-masing kita ini adalah untuk Asal penciptaan manusia tadi adalah lemah. Karena Allah Swt telah nyatakan bahwa hule kalau insyaanulah, maka apapun yang dijadikan dari wasilah, solusi atau jalan tadi semuanya kembali dari ketetapan yang Allah Swt telah tetapkan. Maka yang terpenting dari masing-masing kita ini memahami bagaimana. Kedudukan sabar dalam syariat ini Yang begitu agung, yang begitu mulia Apa saja Dari sabar-sabar itu sendiri Sehingga kita tidak tergelincir Tetkalah Mengadukan permasalahan-permasalahannya Sifatnya, adiah yang ada Pada kebiasaan kehidupan di dunia ini Kepada yang bukan Ahlinya Wa nasallallahu assalamualaikum warahmatullahi wa wa wabarakatuh Mungkin sedikit ringkas yang kita sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa billahi tawfiq subhanakallahumma hamdika ashadu warahmatullahi wabarakatuh fa tafadhalu hayakumullah